Пруто ділив свою опочивальню з 23 іншими послушниками, адже вважалося, що самотній сон сприяє гріховності. Це завжди бендежило самих послушників, адже якщо поміркувати, то саме компанії є тим середовищем, у якому виникають спокуси до цілої низки гріхів. Але саме ці зайві розмірковування і вважалися найбільшим гріхом. Люди, які довго залишаються на самоті, можуть відчути потяг до самотніх роздумів, а всім відомо, що це може призвести до затримки росту, бо вам можуть просто відрубати ваші ступні. Тому Бруті довелося повернутися до саду разом із господом, що репетував із кишені його накидки, опинившись по сусідству з мотком шворки, садовими ножицями і жменькою насіння. Урешті-решт його визволили звідти. – Слухай, я ще не мав нагоди сказати щось тобі, – повідомив Брута. «Мене обрали для виконання дуже важливої місії. Я вирушаю до Ефебу для переговорів з невірними. Мене восноруч обрав діакон Ворбіс. Він мій товариш». «Хто він такий?» «Головний ексквізитор. Він е, слідкує, щоб тобі належним чином поклонялися». Он відчув у голосі брути вагання і пригадав решітку. І все, що діялося там унизу. «Він катує людей!» Холодно зауважив Ом. Та ні, це роблять інквізитори. Вони, до речі, працюють довгими годинами, каже брат Нумрод, без перерви і за малу платню. Ні, ексквізитори просто залагоджують речі. Брат Нумрод каже, що кожен інквізитор хоче стати колись ексквізитором. Ось чому вони погоджуються без нарікань виконувати свої обов'язки. Інколи працюють по декілька днів поспіль. «Зовсім без сну! Катуючи людей!» – замислився Господь. «Ні, той, кого він бачив у саду, не братиме в руки ножа. Це за нього робитимуть інші. Ворбіс полюблятиме інші методи». «Позбавляючи їх від пороків та єресі!» – уточнив Брута. «Але ж люди, мабуть, не витримують цієї процедури!» «Це не має значення!» переконано, зазначив Брута. Те, що стається з нами в цьому житті, не є насправді справжнім. Буває трохи боляче, але це не має значення. Адже тоді після смерті проведеш менше часу в пеклі. А якщо ексквізитори помилилися? запитала черепаха. Цього не може бути, заперечив Брута. Їх направляє рука, е, твоя рука, Е, твоя передня лапа, е, тобто твій кіготь, пробурмотів він. Черепаха кліпнула своїм єдиним оком. Їй пригадалося спекотне сонце, відчуття безпомічності і обличчя, що розглядало її не те, щоб жорстоким, а гірш того, зацікавленим поглядом. Так дивляться на те, як хтось помирає, щоб просто пересвідчитися, скільки часу це триватиме. Це обличчя Ом ніколи не забуде. І цей розум не розум, а сталеву кулю. А якщо все ж таки припустити, що хтось помилився, наполіг він. Я не великий знавець теології, зізнався Брута. Але в завіті Осорія про це мовиться дуже чітко вони б мусили щось накоїти, інакше ти у своїй мудрості не скорував би квізицію до них. Справді. Мовив Ом і далі, думаючи про те обличчя. Тобто вони самі винні у своїх катуваннях. Я дійсно таке казав? Нас судять у житті, як і в смерті. Осорій 3, глава 6, вірш 56. Моя бабуся казала, що коли люди помирають, вони опиняються перед тобою, перетинають жахливу пустелю, а ти зважуєш їхні серця на терезах. — повідомив Брута. — І якщо серце важить менше пір'їнки, вони не потрапляють до пекла. — Нічого собі! — зронила черепаха. А тоді додала. — А тобі не приходило в голову, парубче, що я б, мабуть, не спромігся розробити це все і водночас повзати тут із цим панцером на спині? — Ти на все спромігся б, якби забажав! — проголосив Брута. Ом придивився до Брути. «Він і справді вірить», – подумав Ом. «Він не вміє брехати». Могутня брутава віра палала в ньому, наче вогонь. А тоді Ом відчув, як його вдарила істина, як то ударяє земля черепах випущених і сорлиних кіхтів. «Ти мусиш взяти мене до Ефебу!» – наполіг він. «Я зроблю все, що забажаєш!» – сказав Брута. «І ти розтопчеш його вогненими копитами?» «Можливо, можливо!» – озвався Ом. «Але мусиш мене взяти з собою!» Він намагався вгамувати свої найсокровенніші думки, щоб їх не почув Брута. «Не залишай мене тут!» «Але ж ти можеш потрапити туди набагато швидше, якщо я тебе залишу!» – здивувався Брута. «У тому Ефебі всі дуже нечистиві. Що швидше його очистити, то краще!» Ти можеш перестати бути черепахою і налетіти туди палаючим вітром, щоб винищити місто. Палаючим вітром, подумав Ом. А черепаха подумала про мовчазні простори безмежних пустель і про зітхання богів, які змарніли до звичайних джинів і відуння в повітрі. Богів, у яких ніхто вже не вірить. Жодна особа. А було б достатньо, бодай, одного єдиного віруючого. Богів, яких усі залишили. І саме про це свідчило полум'я брудтової віри. Воно було єдиним, яке зустрів Господь за весь цей день у всій цій цитаделі. Фреїд намагався помолитися. Він цього давно вже не робив. Звісно, були ті вісім обов'язкових щоденних молитов, але він добре знав їм ціну, і це розуміння тільки поглиблювалося серед нічної пітьми. Це просто звичка. Можливо, час для роздумів. І засіб вимірювання часу. Чи він колись справді молився? Чи відкривав серце і розум чомусь у долині вгорі? Мабуть, таки траплялося. Чи ні? Можливо, десь у молодості. Він цього навіть не пригадував. Кров змила всі спогади. Він сам у цьому винний. Сам і ніхто інший. Він уже бував у Ефебі і навіть полюбив це білосніжне мармурове місто, розташоване на скелі понад блакитним округлим морем. А ще він відвідував Джелі Бейбі з її божевільними мешканцями маленької річкової долини, що вірили в богів з кумедними головами і ховали своїх покійників у пірамідах. Йому навіть доводилося бувати у далекому Анкморпорку на тому боці моря, де поклонялися будь-яким богам, аби тільки в того бога чи богинні були гроші. Так, у тому Анкморпорку було безліч вулочок, на яких боги зі своїми храмами тулилися докупи, мов карти в колоді. І ніхто з них не прагнув підпалити сусіда. Принаймні не частіше, ніж це бувало звичайною нормою в Анкморпорку. Вони просто воліли, щоб їм дали спокій, і щоб кожен самостійно обирав свій шлях до раю або пекла. Цієї ночі він хильнув забагато вина з потаємної сховинки, після викриття якої не минуло б і десяти хвилин, як він би вже потрапив у лабети до інквізиторів. Так, у цьому старому ворбісу не відмовиш. Колись квізицію ще можна було підкупити, але не тепер. Головний ексквізитор повернувся до основ. Тепер панувала демократія на гострих ножів. Навіть більше того. Найактивніші пошуки єресі велися серед найвищої церковної ієрархії. Ворбіс мав в цьому чітке пояснення: що вище дерево, то тупіша пила. Поверніть мені давніх часів релігію. Він знову міцно заплющився, але не побачив нічого, крім рогів на храмі, фрагментів майбутньої Різанини або обличчя Ворбіса. Подобалося йому те білосніжне місто. Навіть раби були вдоволені. Щодо них існували певні правила. Не все було дозволено робити з рабами. Вони мали цінність. І ще він там довідався про черепаху. У цьому був свій сенс. Він ще подумав, що в тому була слушність. Був сенс. Та був той сенс чи ні? Проте такі думки могли завести його прямісінько до пекла. Ворбіс про нього знав. Він мусив знати. Скрізь зачаїлися шпигуни. Сашо приніс чимало користі. Скільки з нього видобув Ворпіс? Він розповів усе, що знав? Звичайно ж розповів. Щось обірвалося всередині Фреїта. Він подивився на меча, що висів на стіні. Чому б ні? Адже йому однак судилося провести вічність у тисячах пекельних мук. Знання дарує певну свободу. Коли найменше, що вони можуть з тобою вчинити, це все, що завгодно, тоді перестаєш жахатися того найбільшого, на що вони здатні. Якщо його збиралися зварити як ягнятка, то яка різниця, якщо тебе засмажать як баранчика? Він звівся, хитаючись на ноги, і після кількох невдалих спроб спромігся зняти зі стени портупею. Ворби покої були не аж так далеко, якщо йому тільки вдасться здавати сходи, один удар і все. Він міг би без зайвих зусиль розрубати Ворбіса навпіл. І можливо, можливо, потім нічого й не станеться. Є ж інші люди зі схожими поглядами, десь вони є. Та й у будь-якому випадку він міг би спуститися до стайні, а до світанку бути вже далеко звідси, дістатися, можливо, до Ефебу, подолавши пустелю. Він доплентався до дверей і почав намацувати клямку. Вона повернулася сама по собі. Фрид відсахнувся, бо його мало не вдарили, розчахнувшись двері. Там стояв Ворбіс. Його обличчя, освітлене мерехтливим світлом гасової лампи, виражало гагідну стурбованість. «Прошу вибачити за такий пізній візит, пане Добродію», – сказав він. «Але я подумав, що нам варто поговорити про завтрашній день». Мечість з бряскотом випав із фреїтових рук. Ворбіс трохи нахилився. «Щось трапилося, брате?» – запитав він. Тоді усміхнувся і зайшов до кімнати. За ним слід прослизнуло двійко інквізиторів у каптурах. «Братеку!» – повторив Ворбіс і зачинив двері. «Як тобі там?» – поцікавився Брута. «Скоро буду трохкотіти, як горошинка в горщику!» – поскаржилася черепаха. «Можу підкласти трохи соломки. А ще дивися, що в мене є!» На голову Ома впала пригорща якоїсь зеленіни. «Це з кухні!» – пояснив Брута. «Лушпайки і капуста. Я це там поцупив!» – додав він. Але я тоді подумав, що це не можна назвати крадіжкою, бо це ж для тебе!» Огидний сморід напівзгнилого капустянного листя явно свідчив про те, що Брута скоїв цей злочин, коли це все вже мали викидати на смітник. Але он промовчав. Поки що. Гаразд, лише буркнув він. Мусять бути інші, запевнив він сам себе. Обов'язково. Десь поза містом. Бо тут усе позбавлене природності. Хоча от перед храмом зібралося безліч паломників, і це були не просто селяни, а найпобожніші з них. Цілі села збирали в складчину кошти, щоб вислати одну особу, яка перекаже всі їхні благання. Але в очах цих пілігримів не пламенів вогонь віри. Там був страх, трепет, жага, надія. Всі ці емоції з властивими їм особливостями. Але вогонь там не пламенів. Орел скинув його біля брути, і він... Пробудився. Він ледве пам'ятав весь цей час, проведений у подобі черепахи. Але тепер він пригадав, що був Богом. На якій відстані від брути він і далі це пам'ятатиме? В одну милю? В десять миль? Яким буде відчуття того, як це знання випаровується, повертаючи його назад у стан жалюгідної рептилії? Можливо, залишиться якась його частинка, що завжди це пам'ятатиме, безпорадно. Він здригнувся. Ом тепер перебував у плетеному згози кошику, перекинутому через брутове плече. Там і в найкращі часи було б не дуже зручно. А тут цей кошик ще й постійно струшувався, коли брута притупував ногами, зігріваючись від ранкового морозцю. Невдовзі конюхи з цитаделі привели коней. Дехто поглядав на бруту з коса. Вінус йому сміхався у відповідь. Так було, мабуть, нерозумніше. Він почав відчувати голод, але не наважувалося покинути свій пост, адже йому звеліли прийти саме сюди. Та незабаром звуки, що пролунали з-за рогу, примусили його таки відійти на пару метрів, щоб побачити, що там відбувається. Подвір'я мало форму підкови, що оточувало одно крило будівель цитаделі, і видавалося, що там за рогом готується до походу ще одна група. Брута знав про існування верблюдів. У бабусиному селі їх було декілька. А тут, здається, були сотні верблюдів, які невдоволено стагнали, мов погано, змащені насоси і смерділи неначе тисячі змоклих килимів. Вбранні у джеліби чоловіки походжали серед верблюдів, луплячи їх в ряди годи палицями, що є апробованим методом поводження з цими тваринами. Брута підійшов до найближчого верблюда який з чолов'яга припасовував до його горба буряки з водою. «Доброго ранку, брате!» – привітався Брута. «Та пішов ти нафіг!» – відповів наобертаючись чолов'яга. «Пророк Абіс нам каже, глава 25 вірш 6 горе тому, хто оскверняє вуста прокльонами, бо розціються його слова як порох!» – нагадав Брута. «Каже таке? Ну та хай він іде нафіг! Байдуже озвався Чолов'яга. Бруто завагався. Якщо вже на те пішло, Чолов'яга, звісно, зарезервував собі вільні місця в тисячах пекельних кіл, а також удостоївся на місяць-два ретельної уваги до себе з боку квізиції. Проте Бруто зауважив, що той був членом Божественного Легіону, адже з-під його пустельного брання стирчав напівприхований меч. А до легіонерів, як і до інквізиторів, треба було ставитися дещо поблажливо. Їхні нерідко занадто близькі контакти з нечистивцями впливали на їхній розум і загрожували смертельною небезпекою їхнім душам. Він вирішив бути великодушним. «І куди ж ти зібрався з усіма цими верблюдами цього гарного ранку, брате?» Воєн затягнув пасок. «Мабуть, до пекла», – огідно вишкірився той. «Услід за тобою!» «Справді?» «Згідно зі словами пророка шкібеля, для того, щоб потрапити до пекла, людині не потрібен ані верблюд, ані кінь, не му. Йому для цього достатньо власного язика», – мовив Брута, в голосі якого лишила чутно затримтіла несхвальна нотка. «А чи хоча б якийсь терпер-пророк згадував щось про байстрюків, які пхають носа до чужого проса, і яким треба добряче заїхати по вуху?» – поцікавився воїн. «Горе тому, хто підніме свою руку на брата, поводячися з ним, як із з невірним!» – зацитував Брута. «Це, осорій, повчання одинадцяте, вірш 16. «Шори звідси і забудь, що ти нас бачив, якщо не хочеш потрапити у справжню халепу, приятелю!» «Сержант Актар, була перша, вірш перший!» – огризнувся воїн. Брута насупив брови. «Він не пригадував такого пророка!» – Іди звідси геть! – пролунав у нього в голові голос господа. – Не наривайся на неприємності! – Маю надію, що ваш похід буде приємний, – чемно зронив Брута. – Куди б ви не проймували? – він обернувся і рушив до воріт. – Цьому чоловікові доведеться чимало часу провести у виправному пеклі, наскільки я можу судити, – сказав він. Господній, як це не прокоментував. Почала збиратися група ефебських мандрівників. Брута виструнчився і намагався нікому не потрапляти під ноги. Він побачив із десяток вершників на конях, але на відміну від погоничів верблюдів, ці вояки мали на собі начищені до близьку кольчуги і чорно-жовті накидки, які легіонери зазвичай носять лише під час особливо врачистих подій. На Бруту це справило велике враження. Невдовзі до нього підступив конюх зі стайні. «Що ти тут робиш, послушнику?» – суворо запитав він. «Я вирушаю до Ефебу», – відповів брута. Конюх зміряв його лютим поглядом, а тоді вишкірився. «Ти? Та тебе ще навіть не висвячували. І ти зібрався до Ефебу?» «Так». «І як тобі таке могло стрілити в голову?» «Бо це я йому звелів», – пролунав у нього за спиною голос Ворвіса. От він і прийшов сюди, слухняно виконуючи моє побажання. Брута міг добре бачити мармизу конюха. Зміна її виразу нагадувала розтікання олії на поверхні ставу. Тоді коня крутанувся так, ніби його ступні були прибиті цвяхами до якогось гончарного кола. Повійте ворбіси!» – пробелькотів він. І йому буде потрібний кінь. Додав -да, Ворбіс. Коніха омарми за пожолкою джаху. Зуйкою родиччю, найкращою ж Мій приятель Бруто дуже скромний, відданий служитель Ома сказав Ворбіс. Я впевнений, що він не ждати мене чого кращого за мула. Так, Бруто. Я, я не вмію їздити верхи по вовителю. Пробормотів брута. «Мула будь хто зможе осідлати», – запевнив Ворбіс. «Причому нерідко багато разів поспіль за короткий час. Ну що, я бачу, всі вже зібралися?» Він вигнув брову, побачивши, як підняв руку сержант охорони. «Ми ще чекаємо генерала Фриїта по – повідомив той. – Ага, сержант Симонія, якщо я не помиляюся. Ворбіс мав просто пекельну пам'ять на імена, не забував жодного. Сержант трохи зблід, а тоді, впевнено віддав честь. – Так точно, сир? – Ми вирушимо без генерала Фреїта, – сказав Ворбіс. Сержант роззявив був рота, щоб вимовити слово «але», проте перша літера цього слова «а» зів'яла, так і не пролунавши. «Генерал Фреїд має інші справи», – зронив Горбіс. «Важливі і невідкладні. Лише він один може їх залагодити». Фреїд розплющив очі у сіряві, що його оточувало. Він міг бачити кімнату, але невиразно, лише якісь контури у повітрі. Меч. Він випав у нього з рук, але, можливо, він зможе його розшукати. Він зробив крок, відчув, як щось мов би чинить опір його щоколоткам, і подивився собі під ноги. Там лежав меч, але його пальці прослизнули крізь нього так, ніби він був на підпитку, хоч він знав, що не був п'яним. Хоч і тверезим він не був. Він раптом відчув ясність думок. Він озернувся і глянув на те, що затримало на мить його ходу. «О!» – пробелькотів він. «Доброго ранку!» «О!» Спочатку відчувається певне збентеження, Іншого годі сподіватися. Нажаханий Фреїд побачив високу чорну постать, що вийшло прямо крізь сіру стіну. «Зачекай!» Зі стіни вистромився череп у чорному капторі. «Так?» «Ти смерть, правда?» «Звісно!» Фреїд спробував зібрати докупи залишки своєї гідності. «Я тебе знаю!» – відповів він. «Чи мало разів я стикався з тобою?» Смерть зміряв його довгим поглядом. «Ні, такого не було. Я можу тебе запевнити. Ти стикався з людьми. Якби зіткнувся зі мною, я можу запевнити, що ти б це відрізнив. І що тепер буде зі мною?» Смерть знизав плечима. «Ібо ти не знаєш!» – сказав він і зник. «Зачекай!» Фрейд підбіг до стіни і здивовано виявив, що там немає для нього жодних бар'єрів. Він тепер опинився в порожньому коридорі. Смерті ніде не було. І тут він усвідомив, що це зовсім не той коридор, який він пам'ятав, з його тінями і шурхотом піску під ногами. У тому коридорі не було неприкінці сяйва, що притягувало його, мов магніт залізні цвяшки. Не можна уникнути неминучого, адже рано чи пізно, однак потрапиш туди, де це неминуче тебе очікує. І саме це сталося. Фреїд ступив у Сяйво і вийшов у пустелю. Небо було чорне і всія невеликими зірками. Але чорний пісок, що простягавсь кудись у долину, був попри все яскраво освітлений. Пустеля. Після смерті пустеля. Оця пустеля. Але жодних пекельних кіл. Можливо, ще є якась надія? Він пригадав одну історію з дитинства. Як не дивно, там не йшлося про битви. Нікого не затоптували копитами. Це не була історія про Ома, страхітливого у своєму гніві. Вона була страшна. Про те, що стається, коли помираєш. Романдри душі. Сказали, ти мусиш перетнути пустелю. Де це місце? Хрипло запитав він. Тут немає місця, відповів смерть. Цілком самотня. А що наприкінці пустелі? Вирок. З вірою своєю. Фреїд задивився в нескінченний, невиразний простір. «Я мушу йти сам», – прошепотів він. «Але ж я навіть не певний, у що я вірю». «Так? Ну а тепер мусиш мене вибачити». Фреїд важко зітхнув. Суто за звичкою. Можливо, йому пощастить знайти тут якесь каміння. Маленький камінець взяти в руку, а за великим волуном сховатися, чекаючи там ворбіса. Ця думка також прийшла йому в голову за звичкою. Помста? Тут? Він усміхнувся. Не втрачай гузду, чоловіче. Ти ж був воїном. Це просто пустеля. Ти не одну таку перетнув свого часу. І вижив, пізнаючи їх. Існують цілі племена, що знають, як жити в найгірших пустелях. Злизуючи воду з тіньових боків дюн і таке інше. Для них це їхній дім. Посели їх десь у саду чи на городі, і вони подумають, що ти збожеволів. Йому раптом пригадалося. Пустеля – це те, що ти про неї думаєш. А тепер твої думки стали чіткими. Тут немає місця оужі, Жодних фантазій. Саме це стається в пустелях. Залишаєшся лише ти сам і те, в що ти віриш. А у що я завжди вірив? У те, що в цілому, за великим рахунком, якщо людина живе правильно, не так, як проповідують жерці, а просто чесно і пристойно, як відчувається нутром, усе врешті-решт закінчиться більш-менш добре. Це не подчепиш на знамену в якості гасла. Проте пустеля тепер здавалася привабливішою. Фрейд вирушив у путь. Мул був низенький, а Брута мав довгі ноги. Якби захотів, то міг би просто випростатись і мул спокійно пройшов попід ним. Порядок процесії був не зовсім таким, як міг би хтось уявити. Сержант Симонія і його солдати їхали попереду з двох боків дороги. Услід за ними просувалися слуги, чиновники і дрібніші жерці. Ворбіс замикав процесію, як і належало ексквізитору, що наглядав, наче чабан за своєю отарою. Брута їхав поруч із ним. Він, звісно, волів би уникнути такої честі. Брута належав до людей, які можуть зіпріти навіть морозного дня, і порох покривав його немов би додатковою шорсткою шкірою. Але Ворбіст, здається, отримував якусь потіху від його компанії. Вряди годи він запитував його. Скільки це вже ми подавали миль, бруто. Чотири милі і сіме стади повелителю. А звідки ти це знаєш? На це питання відповіді в нього не було, звідки він знав, що небо блакитне. Це було просто в його голові. Не ж думати про те, як ти думаєш. Так, ніби відкривати скриню у ломом, який лежить усередині. «А скільки часу ми вже в дорозі?» «Трохи довше, ніж 79 хвилин!» Ворбіс розреготався. Брута не міг зрозуміти, чому. Проблема полягала не в тому, що він усе пам'ятає, а в тому, чому всі довкола постійно все забувають. Твої батьки теж були наділені цією дивовижною здатністю. Жодної відповіді. Вони також усе пам'ятали, терпляче уточнив Ворбіс. Я не знаю, не було нікого, крім бабусі. У неї була добра пам'ять на деякі речі. Особливо на проступки і дуже добрий зір і слух. Те, що вона явно могла побачити або почути крізь дві стіни, пригадалось йому, було феноменальним явищем. Брута обережно повернувся на сідлі. Приблизно за милю за їхніми спинами здіймалося над дорогою хмара пилу. «Там решта воїнів!» – повідомив він не самохідь. Це, здається, вразило вормися. Можливо, вперше за багато років хтось так безневинно йому щось зауважив. Решта воїнів? перепитав він. Сержант октари із своїми погоничами. Там дев'яносто вісім верблюдів, нав'ючених бурдюками з водою, уточнив брута. Я їх бачив перед тим, як ми вирушили в дорогу. Ти їх не бачив, заперечив Ворбіс. Вони не з нами, маєш забути про них. Так, поволителю? І знову прохання здійснити щось чародійне. За кілька хвилин хмара вдалені звернула з дороги і стала підійматися довгим схилом, що вів у глиб пустелі. Брута Радькома стежив за ними, а тоді звів погляд на верхівки високих дюн. Там у горі кружляла в небі якась цяточка. Він затулив рукою рота. Але Ворбіс почув його зойк. «Що тебе тривожить, Бруто?» – запитав він. «Я згадав про господа!» – без зайвих роздумів озвався Бруто. «Про господа нам завжди треба пам'ятати!» – мовив Ворбіс. «І вірити, що він супроводжує нас на цьому шляху!» «Він супроводжує!» Запевнив Брута, і абсолютна переконаність, яка звучала в його голосі, примусила Ворбіса всміхнутися. Брута напружився, сподіваючись почути настирливий внутрішній голос, але панувала тиша. На якусь жахливу мить Брута злякався, що черепаха випала з кошика, але ремінь і далі заспокійливо тиснув його плече своєю вагою. «І нам потрібно не втрачати впевненості в тому, що він перебуватиме з нами в Ефебі серед безбожників», – додав Ворбіс. «Не сумніваюся, що він там буде», – підтвердив Брута. «Ми маємо приготуватися до приходу пророка», – сказав Ворбіс. Хмара вже сягнула верхівки дюн, а тоді ще серед мовчазних просторів пустелі. Брута намагався викинути це з голови, але з таким самим успіхом можна було випорожнювати відро під водою. Ніхто ще не вижив у глибині пустелі. І справа не лише в барханах і спекоті. Там, у розжареній серцевині, куди не заходили навіть найбожевільніші кочевники, панували страшні зжахіття. Безводний океан, безроті голоси. Хоч це зовсім не означало відсутність чималих жахіть у найближчому майбутньому. Йому вже доводилося бачити море, хоч омніянці цього не заохочували. Можливо тому, що перетинати пустелі було набагато важче, але вони гуртували людей. Та інколи пустелі становили завеликі перешкоди і тоді доводилося покладатися на море. Ільдрім складався з кількох халуб довкола кам'яного Пірса, біля якого стояла Трієра зі священним знаменом. Церковні мандрівники належали зазвичай до вищої ієрархії, а отже полюбляли подорожувати вишукано. Нові прибулі зупинилися на пагорбі, дивлячись на це все. Розм'яклі й розбещені. зітхнув Ворбіс. Ось ким ми стали, бруто. Так, повідителю Ворбіса. І схильними до згубних впливів. Море, бруто. Воно омиває нечистиві береги і дає поживу небезпечним думкам. Люди не повинні подорожувати, бруто. Істина міститься в центрі. А в мандрівників тільки накопичуються помилки. Так, поводителю, Ворбісе. Ворбіс зітхнув. В часи осорія ми плили поодинці на човна зі шкур туди, куди заносили нас господні вітри. Ось так мало би подорожувати побожна людина. Брута відчув, як у ньому спалахнула крихітна іскорка непокори. Бо він таки волів би відчувати під своїми ногами бодай дві надійні палуби, що відділяють його від хвиль, навіть ризикуючи накопиченням деяких помилочок. «Я чув, що Осорій колись доплив до острова Еребоса на млиновому жорні!» – ризикнув додати він до розмови. «Для сильного вірі немає нічого неможливого», – проголосив Ворбіс а спробуй не запалити сірника від драглів, мудаче. Бруто зацепенів, адже Ворбіс просто не міг не почути цей голос, бо голос черепахи луною прокотився по землі. «Хто цей мудак?» «Рухаємося!» – звелів Ворбіс. «Я бачу, що нашому приятелеві бруті вже не терпиться піднятися на борт!» Його кінь побіг Рисю. «Де це ми? Хто це?» «Мені тут спекотно, наче в пеклі, а я знаю, про що говорю, можеш мені повірити!» «Не можу зараз розмовляти!» – просичав Брутан. «Від цієї капусти смердить, як у болоті! Мені потрібен салат! Потрібні скибочки дині!» Кони, що оточили пірс, провели по черзі сходніми вгору. Кошик тепер почав вже розгойдуватися. Брута ніяково розвернувся, але ніхто не звертав на нього уваги, його взагалі було легко не помічати попри його статуру. Практично в усіх були важливіші справи, ніж стеження за якимось там Брутою. Навіть Ворбіс залишив його напризволяще і розмовляв з капітаном. Бруто знайшов собі місце біля його корми, де можна було заховатися за вітрилом на одній зі щогол, а тоді боязку відкрив кошика. Черепаха озвалася з-під свого панцера. Є там у руї! Брута обвів поглядом небо. «Нема!» Відразу вистремився голова. «Ти!» – обурено почала черепаха. «Я не міг розмовляти!» – урвав її Брута. «Зі мною весь час хтось був! Хіба ти е, не можеш видобувати слова прямо з моєї голови? Не можеш читати думки?» «З думками смертних такого не буває!» – огризнувся Ом. «Гадаєш це так просто, ніби бачити, як слова вимальовуються прямо в небі?» Якби ж то. Це ніби намагатися зрозуміти, що означає пучок бур'янів. Наміри – так. Емоції – так. Але не думки. Більше ж часу ти сам не знаєш, про що думаєш. Чого б це я мав знати? «Бо ти Бог», – відповів Брута. «Абіс, глава 56, вірш 17. Він знає всі смертні думки і для нього немає жодних таємниць». «Це дуже зубами?» – Брута опустив голову. «Послухай!» – сказав Ом. «Я? Який я є? І це не моя вина, що люди думають щось інше!» «Але ж ти прочитав мої думки в саду!» – пробурмотів Брута. Черепаха завагалася. «То було інакше!» – нарешті мовила вона. «Це не були думки, це була провина!» «Я вірю в великого господа Ома, в його справедливість!» – проголосив Брута. І я не втрачу своєї віри, хоч би ти що казав І хоч би ким ти був Гарно це чути, павко підтримала його черепаха Достойна думка, де ми зараз? На кораблі, пояснив Брута У морі, тут хитавиця На кораблі до фебі, а чому не пустелею? Ніхто не здатний перетнути пустелю Ніхто не здатний вижити в центрі пустелі Я вижив Подорож морем триватиме лише пару днів. Бруті закрутив в шунку. І кажуть, що Господь, тобто я, посилає нам попутний вітер. Я посилаю. Он я! Гаразд. Довірся мені з попутним вітром і море буде весь час спокійним! як моє нове колесо. Можеш не турбуватися. Я мав на увазі муєновий ставок! Моє новий ставок!